galizacontrainfo.org O policía mentireiro JMR número 294 retirou a acusación O represor estaba soco a súa mentira, estaba solo el coa mentira e o seu cómplice e os apoyos de Diego os apoyos a Diego non pararon de medrar nos últimos meses, nos últimos dos anos, el o esbirro do poder do arri, dos de arriba de Caballero, Regades, Carmela e todos os demáis, él parece ser, parece ser que non aguantou a presión. Non sabemos se non aguantou ou non o chamaron, ou o chamaron. A nosa asamblea onte foi unha manifestación de apertas, pequenas e grandes alegrías por esta rotondiana victoria. En o medio de tantos golpes, de pequenas e grandes derrotas, nos non esquecemos as excluídas, Non esquecemos as presas sociais e os presos políticos inocentes todas. Entre Apertas e Bicos, onte saíron novas consignas. Abel, Abel Carmela Perdestes, Apelesa. Diego, María, vencego a rebeldía. Diego, María, vencego a rebeldía. Diego, María, vence nave esperador suizo contra Diego, activista da ODS de Coya, en Vigo, chegou a Boa Nova a da dar retirada da acusación por parte do policía que o denunciara, por atentado á autoridade. Por iso, con edicia, queremos dar conta desta de pequena vitoria dun modesto movimento veciñal e solidario. Gran parte desta de movida ben, Polo que, polos anos de traballo comunitario e veciñal que se fai nesta parroquia no Cristo de Vitoria, non? Entón dicimos, pois eso como digon os tapatistas que se tapan para cos besan, pois nos pechamos nunha parroquia para que se fale tamén de quen é, eh, eh, de onde está o miolo desta loita, onde, de onde nace, non? E dicimos, aquí somos de todo, ateos, eh, cristiáns, eh, independentistas, o eh, que sei. Eh, sin filiación política, pero gran parte eh, estivo sostido por esta comunidade, non por esta parroquia. Entón, aparte de eso, señalar quén somos eh, e que tipo de, de práctica política vimos defendendo dende hai anos. O cartaz este de que eren noso, eh, teñenos en común, que fixo aí como unha forza, unha presión e que o policía, que ao final onten falábamos, estaba moi só, que entrara a medo e, e ose, o mediodía así retirou a, a acusación e nada, e o se festa celebrando eso. Algo moi anómalo, pero tamén que entendemos que detrás de desta de decisión está moitos meses de traballo. Finalmente, as dúas da tarde, asinamos no xulgado a renuncia formal e a solicitud de arquivos sobre o seguimento do procedimento porque renuncia a seguir coa acusación. Como non había acusación pública, o Ministerio Fiscal nunca acusou a Diego, pois eso significa que automáticamente o procedimento queda pechado definitivamente e o suizo queda en vigor, no? se, se anula o todo do suizo. Entón, un eh, tempo a tarde viñemos aquí, eh, o comunicamos a todas as persoas que estiveran pechadas, a todas as persoas do barrio e da, e da cidade e de outros territorios do Estado que, que viñeron a solidarizarse con Diego e coa causa, E os estamos aquí non, para explicar que foi o que pasou, que para nós isto é unha victoria, que para nós isto é, é unha, unha forza que fixemos entre todas e que fixo que o axente, neste caso, é o que representaba esta acusación particular despois de dous anos de, de calvario non, e de sufrimento tras la loita na rotonda, parecenos eso, sobre todo a mensaxe que queremos transmitir é que isto é unha victoria común de todas, de Diego por resistir, da xente da Asamblea por seguir loitando, da xente do barrio por apoiarnos, da xente da cidade e do resto do Estado por mostrar a súa solidaridade e por facer posible a, o grito de que entre todas podemos, de que entre todas somos máis fortes que, que os poderosos neste caso, que se, que se fixeron visibles a través dunha xente que denuncia basada nunha mentira. Aquí estamos sentados TR Maixeu, detrás hai moita xente, Nos gustaría a vos, aos medios, que cando saíra desde aquí Forades a falar con, con, con Abel Caballero Con os responsables do goberno municipal Que para nos encarnan Porque noutros en lugares eh, encarnan outros nomes non? Eh, eso, a, a cara do poder E a cara do, da, da violencia, do sufrimento Que provoca non son un proceso judicial como este Senón unha cotidianidade de barrios como Colla Pero tamén de outros lugares Que sofren a violencia, as veces non dun proceso judicial, pero a violencia de ter que vivir con, con escasos 400 euros da risga, de ter que agardar meses por unha faragulla que aquí chaman cheque social por, por ver a violencia de que eh, pasar polos departamentos de bienestar social e dicir que eh, a súa situación é responsabilidade de la misma, que non ten nada que ver que como modelo de organizar a sociedade entón, eso, nos gustaría que eh, O a xente foi quen de dar un, un paso atrás e nos gustaría que Abel Caballero tanta xente do goberno municipal e de, de tantos eh, lugares de poder que, que entraran en razón e que pensaran sobre respostas como esta eh, que sentido teñen eh, eh, e que agochan detrás non? que en definitiva agochan eh, unha loita pola justiza e pola necesidade porque máis ala de discursos aquí estamos a padecer eh, situacións moi duras moita xente da que está aquí detrás aparecen apadecen moitas persoas que viven moitas delas eh, en moita soidade, e pensar se estes modelos de cidade, que en Vigo eh, defende moi claramente o goberno da caballero nos sirven para, para garantizar os mínimos de vida. Non estamos clarísimamente que esa, esas razóns de esa mala vida que nos ofrecen nos levou a, a oponernos a instalación dun barco, polo que supoñía, pola cantidad de cartas que supoñía eh, esa, esa obra, E por desgraza, as situacións non se de mellorar Siguen siguen sin igual non? Seguen os meses para pedir cita coas trabalhadoras social Seguen os meses de, de recortes e Seguen a cantidad de problemas que padecen moitas persoas Con nomes apelidos non? Entón, eso. Me gustaría que pensemos máis ala de que os, eh, o celebremos Que vayamos ao barco e que celebremos ali eh, esta victoria Que eu creo que chamala así Que logo descansemos, tamén é verdade e que nos demos os achuchóns que dicía onte Baeza, para seguir esforgallando loitas e resistencias eh, en tantos lugares. Non? Entón, nada, volver a agradecer en nome de tanta xente todo o apoio destes días, e tantos agarimos e tantos cuidados. Brotó en mí el agradecimiento ante vuestro noble sentimiento de lucha y solidaridad. Gracias. Gracias a todos los que defendiendo la razón habéis luchado a su lado, alma con alma y razón con corazón. Gracias a todos, siempre. A los que estáis aquí y a los ausentes. Gracias.